Розділ двадцять перший, у якому різні особи з різних перспектив спостерігають, як поводиться історія. А історія, зірвавшись із ланцюга, поводиться як холера і показує, на що здатна. Бідна шльонська земля! Проклята шльонська земля! Розташований поблизу сроди, розкинутий над річкою Срёцькою водою, табір біженців був неймовірно забитий людьми, просто тріщав по швах. Зазвичай ротація тих, що приходили і відходили, ще дозволяла якось існувати. Але сьогодні дзержка Девірсінг, була просто вражена перспективою появи нових утікачів. Вона зітхнула вільніше, коли почало смеркатися. Вночі рідко хтось прибував. А вона знала, що багато людей планують на світанні виходити. Гусити пішли. Вони скеровувалися на південь трактом, що вів на костомлоти з чегом, Больку віл Може повернутися до Чехії? Удей небо вже не чорнило від димів, а вночі не освічувалося загравами. Людям набридло поневіряння. Вони хотіли повертатися до Пепелищ, до спалених дощенто містечок і сіл, до Собутки, Гнеховець, Гурки, Франкенталя, Арнольдсмуле, Восковіць, Ракошець Лупа і багатьох-багатьох інших, назви яких звучали по-чужому. І байдуже. Ревів віл, мекала коза. Десь біля возів заплакала дитина. Біля Дзержки пройшла швидкою ходою Еленча фон Штітенкрон. Закінчивши разом з іншими роботу в кухні, Еленча не пішла разом з ними, щоб виспатися та відпочити. Еленча, здавалося, ніколи не відпочиває. За ті сім днів, протягом яких Дзержка Девірсінг фінансово та організаційно підтримувала табір, Еленша відпочивала тільки після категоричного наказу. Зашка не любила бути категоричною щодо еленші. Вона бачила, як дівчина на це реагує, бачила це першого дня, коли Еленша Щедінкрон прибула до скалки на каштановому коні Тибальдерабе. дераби. То ли стукнуло в голову, буцім вона знає, яким способом найефективніше вирвати дівчину з отопіння та апатії Відна шлюнська земля. Повторив товстуватий Вроцлав'янин, торговець, якого навіть навала не втримала від того, щоб вирушити на дороги з повним візком товару. «Проклята шлянська земля!» – повторив Мірошник з Марцінковиць. Утікачі, які зібралися навколо вогнища, щось на кшталт стихійно сформованої старшини табору, але з незаперечним авторитетом покивали головами, побурчали. Дзешка була в цьому колі єдиною жінкою. Переважали поважні селяни з обличчями і поставами природних лідерів. Крім товстуватого вроцлав'янина, були ще мірошники з розташованих аж під бжегом Марцінковиць, орендар звідкись з-під контів, двоє солдатів, барви яких були затерті пилюкою численних доріг, і корчмар з гурки. Був і дуже придавався цирульник із собутки. Був монах-мінорит зі Сроцького монастиря, один зі старших. Молодші безпередиху поралися біля хворих та поранених. Був єврей, невідомо звідки, був лицар з доволі бідних, але й попри це він викликав сенсацію своєю присутністю. Дивічі, нам у вроцлаві мороз йшов попід правив товстуватий торговець. Уперше це було в четвер. Перед пальмовою неділею, коли сплюндрувавши бжах і спаливши ричин, головні сили гуситі устали під олавою. Добре було видно загравий дими, вітер доносив сморід попелища, а золавий до Вроцлава рукою подати. і Ніби міцні стіни має місто, і гармати на них міцні, а однаково мороз попід шкіро, але бог вберіг, пішли геть. «Ненадовго», – зауважив один із солдатів. «Так і так, тільки на мив відітхнули, почувши, що Прокоп повертає до стреліна». Тільки відсвяткували тривожний Великдень, аж тут знову дзвони б'ють на всіх дзвіницях, гусити повертаються йдуть і йдуть іще більшою силою. З'єднавшись із тими пекельними сирітками, палять ригбах, палять Собутку, дороги чорні від утікачів. А в п'ятницю, перед неділею рекорда знову бачимо змурів дими. Цього разу на заході горять конти. Розноситься чутка, що під сродою великий табір, що прокоп до штурму готується. Знову б'ють дзвони, жінки з дітьми тікають до костелів. Але й цього разу вам вдалося, промовила дзержка. Штурму не було, як ми всі знаємо. Через два дні, саме в неділю, ми рекорді, Чехи пішли. Пішли, підтвердив другий солдат. У напрямку нас чегом. Усі подумали, що вони вдарять на свидницю. Але не вдарили, злякалися видного форталіції. «Не тому, заперечив лицар. Свидниця ще рік тому уклала з гуситами таємну угоду. Завдяки цьому вціліла. І сидів собі, ущіпливо промовив мірошник із Марцінковець. За свидницькими стінами пан староста Колдіц. Сидів безпечно і блаженно. Що йому до того, що вся країна пала і стікає кров'ю. Йому нічого не буде, він домовився. Тьфу! Якийсь час панувала тиша, і порушив корчмар з гурки. «Збід чого, ма?» – сказав він. «Гусити рушили на захід. Явор минули, не напавши. Але і свіжаво пограбували, і пустили з димом. Дощенту сплюндрували, і спалили допкув Фільварок любйонських ченців, І пішли далі, на злоторію. А яненький на гостинці, і спіткав знайомця». Повідав, що злоторія спалена, і щасливе місто. Уже вдруге гусити його палять, а Прокопіси сирітки кажуть, ідуть на Львовик. «Це застарілі відомості», – вставив цирульник із Собутки. «Я теж розпитував утікачів. Гусити підійшли до Під-Львовик тиждень тому, у четвер, але й Бобер не перейшли. Але лицарство залізні пани, котрі мали йти у Шльонські з допомогою, злякалися» боягузливо втекли на лівий берег, сидять там, як миші в норі. Не прибудуть лужачани нам на допомогу, самі ми, діти. Бідна шльонська земля, проклята шльонська земля. Зиревів віл, розгавкався пес. Заплакала ще одна дитина. Линча обернулася, але йти не могла. Кількарічного хлопчика вона саме заспокоювала на руках, і багато старша дівчинка чіплялася за її спідницю. Ніленше зітхнула, шморгнула носом, дзешка дивилася на неї з-під Вона ніколи не народжувала, не мала власних дітей, але ніколи про це не шкодувала. Це ніколи не було для неї проблемою. До сьогодні ніколи, подумала вона, з раптовим переліком, який холодом пройняв груди і стиснув горло. — Оща надія на те, що рейд триває і триває, — озвався вродслов'янин. Гусити мають бути змучені, обтяжені набраним здобичу. «Втомлює тільки поразка», – промовив лицар. «Ноги підкошуються під тим, хто втікає. Тільки добро, з яким утікаєш, пригинає до землі. Вікторія сил додає, здобич як легенька. Того перемагає, тому сприяє. Їхні коні йдять пшеничне зерно з наших комор. А наші попіл нюхають. Але й те правда, що воюють вони вже довго». Знать бобра близько до карконоських перевалів, близько до Чехії, дасть Бог підуть. Наскільки часу? сполихнув мірошник із Марцінковець. Вони ж вирішили, що ми слабкі, що в полі їм протистояти не можемо, що духу в нас нема, що нема кому нас убівести, що шлюнські лицарі, тільки побачивши гуситів, беруть ноги в руки, драпають як зиці, а князі драпають. Що зробив Людвік Бжеський? Мав боронити міста без захисних людей своїх підданих, коли утискав їх данинами. Казали, нічого, платимо кривавицею, та зате захистить нас, наш добрий пан, коли настане терміни. А що добрий пан зробив? Боягузливо втік, віддав бжег на потало нападникам. Сплюндрували місто гусити начисто, фарний костел спалили, а тут святої двіги перетворили на стайню блюзніри. «І за таке не разить їх блискавка з ясного неба», – покрутив головою цирульник із Собутки. «Не падає на них гнів Божий. І як тут не сумніватися? М -м -м. Я хотів сказати, важко нас Бог випробовує». «Треба вам буде до цього випробування таки і привикнути», – несподівано звався Єврей. «А я й вам кажу, що то тільки спочатку трудно. З часом привикається». Якийсь час панувала тиша. Її порушив лицар. «Повертаючись до князя Людвіга», – сказав він, – «що правда, ти правда. Не по вчинив, видавши бжег на милість і не милість там, Не по і не по-князівськи, але…» «Але не він один, ви це хотіли сказати», – перебив зі злою міною «Ваша рація, бо й інші спину ворогові показували честь плямуючи. Де ж ти, о, де ж ти, князю побожний, Генрику, що радше готовий був полягти, ніж полишити поле? Я хотів сказати, що гусити силу, чого зрадою доп'яли. Злегка зипнувся лицар. Зрадою і пропагандою. Розпускали неправдиві чутки, сіли паніку. А з чого вона ця зрада? Рептом поставив запитання мунах-мінорит. Чому її зерно так швидко проростає і буйно цвіте? Чому на неї такий урожай? Вельможі та лицарі без бою здають фортеці і замки, переходять на бік ворога. Мужики тягнуться до гуситів, служать їм проповідниками, показують і видають на смерть ксьонзів. Мало того, самі нападають на монастирі, грабують костели. Не бракує постаті і серед духовних осіб, і нема, нема такого князя – котрий би, як Генрік побожний, про дефенсіони християни-фідеї, був готовий загинути. Чому воно так? Варто замислитися. З чого це береться? «Може, з того...» назвався Басом один із селян, могутні хлопищі з буйною чуприну. «Може, з того, що не з сироцинами, не з турками битися довелося і не з отими тартарами, котрі нахльонську землю за наших прадідів напали». Там ті, кажуть, були чорні, червоноокі, вогнем спельки зяли, Диявольські знаки несли, чари наводили пекельними смородами наших душили. В мент можна було вгадати, чия сила їх вела. А теперки над чеським військом дароносиці, на щитах обладки і богобінні слова, на марші Богу співають. Перед боєм на колінах моляться, причастя приймають, божими воїнами себе називають, то може, може... «Може, Бог на їхньому боці?» З кривою усмішкою закінчив чернець. «Ще рік тому, – подумала дзершка серед мертвої тиші, – ще рік тому ніхто б навіть подумати, нічого такого не наважився, не те, що сказати. Змінюється світ, зовсім іншим стає. Але чого воно так, що світ завжди має змінюватися серед різні та пожеж? Завжди, ніби попея в молодці – «Мусить це для оновлення купатися в крові?» «Я починаю активніше підтримувати вчення гуса, Вікліфа Пейна та решти гусицьких ідеологів. Костили таки справді слід перетворювати», – оголосив Шарлей, який сидів на сходах вівтаря. «Ну, може не зразу, на стайні, як Бжеську колегіату, але на ночліжки. Ну, погляньте лише, як тут затишно. Голову не капає». «Не тягне, бліх кіт, наплакав. Так, Рейнмар, що стосується костелів, то я переходжу на твою релігію, розпочинаю послушництва. Можеш розглядати мене як кандидата в члени». Рейн покрутив головою, докидаючи дров до вогнища, яке вони разом з Берингером Таулером розпалили посеред головного нефа. Самсон зітхнув. Він сидів неподалік, читаючи присвічнику книгу, яку вигріб з накиданої під амвоном купи. Коли костел грабували, на книги ніхто не поласився, адже користі з них жодної. У костелі сама вигода. Дросельбарт виламав з галереї в просвітерії ще одну дошку. Дров на вогонь не бракує. Можна палити хоч до літа. І їсти є що? Додав Бісклаври, який рвав зубами знайдено в ризниці суху як тріска ковбасу. Правда, виходить, що кажуть квіалтарі сервіт ексалтарі вівіт хто вівтареві служить, з вівтаря живе латина. З Яквинського. І посудина завжди якась знайдеться до пиття. Жехорс підняв наповнену трофейним вином літургійну чашу. Щоб не хлептати з бочки, як песи, і почитати собі можна. Правда, Самсони? Самсони? Слухаю. А, так. Підняв голову Велит. Ви не повірите, в цьому латинському творі я знайшов речення по-польськи. А твір походить з 1231 року, з часів Генріка Бородатого. Прошу на титальній сторінці дата, а новеру мілесіємо, а знизу написано чорним по білому Бенефектор, Ностер Генрікус Кумбарба, де іграція, Дук слесі, Краколі, ет полоні. Як звучить це польське речення? зацікавився Дроссельберт. Помні мила пані, прочитав Самсон Медок. Наші миловані, верні серце, болі при дачі, солітом квіти биваті. Ідіотизм правда. І Рима до дупи теж правда. Збоку у притвору долетіли й рознеслися луною кроки: мрязкіт, стук, гамір збуджених голосів. Пітьму осяяли смолоскипи й лучини. У їх світлі можна було впізнати тих, що ввійшли до костелу. Шарливий вилився. Їх відвідав, як виявилося, пешик кречерж, проповідник Сиріток, один із підлеглих Прокупика. За кречержем йшли кілька озброєних підлітків. Шарлей вилевся ще раз. Як військо Тебора, так і Сиріток у походах завжди супроводжували жінки, які займалися головним чином продовольством і кухнею, часом також доглядом за пораненими та хворими. Ці жінки у більшості своїх вдови брали з собою дітей – Зі старших із часом утворилося характерне для гусицької армії формування – загінчики підлітків. Поглинаючи в походах сільських пастухів і міських вуличних хлопчиськів, ці загінчики швидко росли. Вони також швидко стали армійськими улюбленцями і пестунами – мазунчиками, якими усі протегували і яких розпещували. Відчувши статус і перевагу, кохані пахолятка страшенно знахабніли. Гусицька пропаганда, яка виставляла їх божими дітьми Нового Ладу, прищеплювала їм і підсичувала у них фанатизм та жорстокість. А таке зерно, як і в будь-якої дітвори, падало на надзвичайно сприятливий ґрунт. Веселу згрейку було, звичайно, називати пращівничатами, бо озброїли їх головним чином пращами – зброєю пастухів і вуличних хлопчиськів. Однак Рейнован ніколи не бачив, щоб пращівничата застосовували пращі в бою. І щоб узагалі брали участь у бою. Зате він бачив засранців за інших обставин. Після битви під Усті, божі діти виколювали поверженим сексонцям очі, штрикаючи загостреними патиками в щілини шоломів. Тепер недавно у глухолазах під нисою в Барді, у Франкенштайні і в Злоторії поранених били, копали, каменували, калічили – поливали окропом і киплячим молоком. «Що це таке?» – суворо запитав Крейчірш, показуючи на літургійну чашу, з якої пив Жехорс. «Порушуєш закон, брати? На кару не прошуєшся. Здобич належить складати до спільних діжок. Хто, бодай би, дрібничку собі залишив, той буде покараний, згідно з буквою Божого письма. А хан, син Зіраха з юдного племені, що зі здобичі, яка належала Богу, плащі золото вкрах, був попалений і вкаменований у долині Ахор. «Та то ж тільки посріблена мідь!» – пробормотів Жехарс. Але добре, віддам, беріть!» «А це?» – проповідник вирвав із Самсонової руки книгу. «Що це таке?» «Ти не знаєш, брате, що надходить нова ера? Що книг у новій ері не трап буде, ані писання ніякого?» Бо закон Божий буде виписаний у серцях, а старий світ нехай у вогні загине. Книга з польським реченням 1231 року полетіла в вогнище. Нехай загине старий світ і його брехлива мудрість разом із ним. Геть, геть, геть. За кожним вигуком у полем'я летіла книга. Полетів у вогонь якийсь трактатус, якийсь кодекс, якась кроніка Сівегеста. Самсон стояв запущеними руками, усміхався. Ринові дуже не подобався цей сміх. Кричірш обтріпав долоні від пилюки, вирвав в одного з прощівнича топкуту і набиту цвяхами довбню. Роззирнувся, зайшов у бічний неф. Помітив образ поклоніння дитяті. «Нова ера!» – вигукнув він. Покине людина башків срібних і башків золотих кротам і кежанам!» «Говорить Бог!» «Відступіть від ваших башків і від усіх ваших гидот відверніть свої обличчя!» Він замахнувся, ломака стріском розтрищила мальовану дошку. Один з підлітків дурновато зареготав. «Не роби собі різьби всякої подоби!» Ревів проповідник, розбиваючи довбної далі образи. «З того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею!» Пійшло вдрузки вигнання з раю, впав зі стіни роздовбаний триптих благовіщення, тріснуло навпіл поклоніння волхвів. Розпалася на тріски свята ядвіга, світляна і туманна, немов з під пензля флемальського майстра. Кричір на стіну аж луна йшла по костелу. У шелі він ще пооббивав поліхромію на стінах, обтовк личка херовимчиків на фризі пілястри і тоді помітив скульптуру. Помальовану дерев'яну фігуру, всі її помітили і завмерли. Вона стояла, злегка нахиливши голову, зібравши дрібними долинками драпіровані шати, кожна різьблена складка яких співала гімне мистецтво резбіра. Викнувши слигенько, але гордовито, мов бажаючи продемонструвати свій збільшений живіт, вагітна Мадонна дивилася на них різбленими і помальованими очима. А в цих очах були Грація та Агапи. Вагітна Мадонна усміхалася, і в цій усмішці митець вирізбив велич, славу, надію, сяйву світанку після темної ночі і слова «Магніфікат аніма меа які промовляються з і з любов'ю. «Магніфікат аніма меа доміном. Ет гум ніякве інтра різьби». Зирвів Кречерш, піднімаючи довбню. Ні, фігури, покараю башків Вавилона. Ніхто не знав, у який спосіб Самсон раптом опинився перед фігурою, між нею і проповідником. Але він опинився там і був там, заступаючи доступ розтавленим знаком Христа руками. «Що він робить?» – подумав Рейневан, який бачив остовпіло міну Таулера і застигли з виразом «Будь що буде» обличчя Шарле. Що він таки робить? Виступати проти проповідника сиріток це самогубство. Зрештою, Крейчир ж, у принципі, має рацію у новій ері не будуть поклонятися ідолам і статуям, не будуть бити перед ним чолом, ризикувати заради якоїсь фігури, вистроганої з липової колоди, Самсони. Проповідник відступив на крок приголомшений, але швидко отямився важка затуляєш. «Ідола борониш, насміхаєш зі слів Біблії, близніра. «Знищ щось інше!» – спокійно відповів Самсон. «Цього не можна!» «Не можна! Не можна!» У кричержа на губах виступила піна. «Я тобі... Я тобі нужбу, діти! На нього бий!» Миттю блискавично біля Самсона став Шарлей, біля шарле Таулер, та біля них Дроссель, Барджехорс і Бісклаври. І Рейневан. Сам не знає, чи коли, як, і навіщо, але стояв поруч, затуляв Самсона і фігуру. Та он ви як? Он ви як єретики, заверещав кричаш. Ідолопоклонники. Ну ж бо, діти на них. Стояти. Пролунав з боку притвору звучний і владний голос. Стояти, я сказав. Разом із Прокопом Голим. До костилу ввійшли краловець Прокупик і Ярослав з Буковини Урбангорн. Їхні кроки, коли вони йшли нефом, стогоніли й дзвеніли, викликали грізне відлуння. Смолоскипи відкидали зловісні тіні. Прокоп підійшов. Швидким і суворим поглядом з'ясував та оцінив ситуацію. Під його поглядом пращівничата поопускали голови, марно намагаючись сховатися за полами крейчужа. «А воно брати так». Пробурмотів проповідник. «Воно так, що ось". Прокоп голий перебив його жестом, досить рішучим. «Брати биляво. Брати дросельберт. Подібним жестом підкликав він обох. «Дозвольте, но перед виходом необхідно обговорити деякі справи, а ти, брате, кричиш. Іди собі звідси, іди!» Він замовк поглянув на скульптуру. «Знищ щось інше!» Закінчив після паузи. Ревів віл. Мекала коза. Дим стелився низько, плив до очеретів понад річкою. Ойкавий стогнав поранен, якого щойно посшивав цирульник із Собутки. Серед біженців, мов привиди, сновигали мінорити, вишукуючи симптоми можливої зарази. «Бог їх послав цих ченців, подумала Дзержка. «Знаються на заразі, знайдуть, якби що, і не бояться. Якби що, не втечують, не вони». Вони не знають страху, у них далі живе скромна і тиха мужність Франциска. Ніч була тепла, пахнула весною. Хтось поруч голосно молився. Ялинча, яка спала на подолі дзержки, заворушилася, застогнала. Вона змучена, подумала дзержка. Виснажена, тому так неспокійно спить, тому її мучують кошмари. Знову. Ялинча зокнула крізь сон, їй снилися бій і кров у золотому полі, крокуючи чорний тур. Думав Рейневан, дивлячись на наполовину втоплений у болоті щит. Такий герб по-феховому блазонують Д'Оре, Отаур, Пасан, Де Сабле. А це другий герб. На цьому другому щиті оцеї з трьома червленими трояндами на срібній перевізі блазонують Д'Азур, Алябан де Д'Аргент, Шагрі де Труа, Розе де Гуель. Нервовим рухом витер обличчя. Тавроді саблі, Чорний Тур, це литер Генріх Барут, той самий Генріх Барут, який три роки тому обзивав мене, бив і копав на зембецькому турнірі. Тепер йому самому дісталося. Удар залізним билом ціпа так сплюснув і деформував армет, що краще було не уявляти собі, як виглядає голова всередині. Гусити познімали з в лицари баварські обладунки, але погнутий шолом не рушили. Тож Барут лежав собі тепер, як якийсь жахливий гротеск, у штанах, сорочці, у кольчужному чепці, у шоломі й в калюжі кров, яка вилилася з-під шолома. А три троянди, тро розіс, це Крістіан Дер, син Вальпота Дера з Вольвольниці. Я грався з ним в дитинстві, у гаях за Бальбіновим, наджаб'ячими ставами, на повойовницьких лугах. Ми гралися в лицарів круглого стола. У Зіг, Фріда і Хагена, у Дітріха і Хільдербранда. А пізніше разом упадали за вонвольницькою мельниківкою, справедливим миркуючи, що котромусь із нас вона врешті-решт дозволить залізти рукою тут і там. Потім Петерлі надружився з Гризельдою Фондер, а Крістіан став моїм швагром, А тепер лежить у червоному болоті, дивиться в небо зі склілими очима. І такий мертвий, що мертвіше не буває. Він відвів погляд. «Війна – річ без майбутнього. А воячка – річ без перспектив», – стверджував Берингер Таулер. «З воєнної завії народиться новий чудовий світ», – доводив нещиро і замамону Дросельберт. 20-го дня місяця квітня року Божого 1428-го у вівторок у селі Мочидло розвіялися надії обох. Таулера на майбутнє та перспективи, Дросельберта. Щоб то не було. До Мочидла їм наказав їхати Прокоп голий, з агітацією. Побоювань, що хто-небудь у Шльонську ще намагатиметься формувати селян піхоту, радше не було. Однак Прокоп волів дмухати на холодне. «Під Нисою», – крутив він вус. – «добре загітоні селяни втекли ще до того, як почалася сутичка. Та ж треба було агітувати далі, думаючи про майбутні сутички». Вони вирушили вранці десятком кінних та одним бойовим возом. Кінних виділив князь Федько Острозький Це було як більшість княжевої дружини Угорці та Словаки. Віз, чотирикінний, бо бойовий, належав німбушцям отіка з ложі і мав досить стандартний екіпаж – возового гетьмана, двох їздових, чотирьох арбалетників, чотирьох стрільців з пищалями і п'ятьох чоловіків, озброєних ціпами, глев'ями та сулицями. З ними їхали Дросельберт як агітатор, Жехорс як помічник агітатора, Рейневан як помічник помічника, Шарлей як помічник Рейневана, Бернгертаулер як надлишок милості і Самсон як Самсон. Кінні угорці, яких чехи зневажливо називали куманами, зігнали мешканців Мочидла на Майдан, після чого швидко роз'їхалися між халупами, щоб своїм звичаєм спробувати щось украсти, а може й зґвалтувати. Команські звичаї в гусицькій армії суворо переслідувалися, тому мадяри Остроського наважувалися давати собі волю тільки тихцем у далеких вилазках, коли ніхто не бачив. Возовий гетьман вирішив, що він бачити не хоче. Його підлеглі також усю свою активність спрямували на сонні теревені, чухання задниці, колупання в носах. Дроссельберт вилізши на віз, агітував, проповідував. Що те, що оце бо відбувається навкруги, зовсім не війна і аж ніяк не грабіжницький напад, а братня допомога і місія миру. А всі збройні акції божих воїнів спрямовані виключно проти Вроцлавського єпископа, котрий є лотр, гнобитель і тиран. Аж ніяк не проти шльонського народу, бо ми, божі воїни, вельми кохаємо шльонський народ. Благо шльонського народу беремо близько до серця. Так близько, що ой йо ой. йой -йо і хай нам допоможе Памбу. Дроссельберт проповідував з великим запалом. Справляв враження, що він сам вірить у те, що говорить. Рейневан, звичайно ж, знав, що Дроссельберт не вірить, що він говорить те, що йому наказали говорити про коп Маркольд. «Як люди, здавалося би, розважливі, – дивувався Рейневан, – можуть вважати, що хто-небудь повірить у таку грубошиту і таку очевидну брехню, як місія миру. Адже в це немає права повірити ніхто» у кого є, бодай, краплина олії в голові. Навіть кмедь, життя, якого минає за перекиданням гівна з однієї купи на другу, не повірить у таке. Теорію Шарлея, що в кожну нісенітницю, якщо її досить довго повторювати, повірять усі, Рейневан не сприймав. Дроссельберт закінчив першу агітку, почав другу. Про те, що надходять нові часи. Обличчя селян кам'яні, поки говорилися про місію миру, раптом ожили. Нові часи, на відміну від місії миру, мали для селян кілька цікавих аспектів. У той час не буде на землі жодного людського царювання, панування чи підданства. Припиниться всяка панщина і данина, зникнуть королі, князі, прилати, а всяке здирство бідного люду припиниться. Хлопи не будуть платити чиншу своїм панам, ані служити їм, але їхніми будуть загороди і стави, луги і ліси. Хлопам би ще, певно, перепали і гаї, і перелізки, але літання Дросельберта було брутально обірвано. Стрілою з арбалета, випущеною з ліска поблизу. А перш ніж худорлявець, якому стріла влучила прямо в живіт упав звози, з воза, з ліска галопом вилетів загін вершників, і кинувся на них у такій блискавичній атаці, що вони мало що встигли вдіяти. Частина німбурських просто втекла. Взяла ноги в руки, намагаючись за прикладом селян Знайти сховок серед халуп, кліти і тінів. Їх посікли під час втечі. Решту оточили на возі та навколо нього І почалася рубанина Берингер Таулер був одним із перших, хто загинув Решта таборитів вбилася як чорти Разом з ними Рейневан Шарлей, Жехорс і Самсон Який сіяв спустошені своїм гудендаром. Але погані були їхні справи вони б не вистояли, якби не кумани, які чвелом вискочили з-за хат. Битва відсунулася від воза, перемістилися ближче до країв Майдану, перетворилися на кінну погоню та поєдинки. «Там!» – простогнав вилізаючи вилізаючись під воза і тицяючи Рейневанові арбалет. «Бачиш його? От того на сивому коні, з туром на щиті. Це командир. В мене перебита рука, стріляй, Рейнмер!» Рейневан схопив арбалет, для надійності підбіг ближче вистрілив. Стріла з гучним брязкотом відбилася від потовщеного наплічника. але цир звернув на нього увагу. Заревів з глибини заборола, мечем показав Нарейнева другому вершникові. Вони кинулися на нього обидва у повному чвалі. Шарлей схопив із землі пищаль без гноту. Самсон це помітив, спритно кинув йому головню з розкиданого копитами вогнища. Демирит так само спритно впіймав тліючу деревину, крутнувся, прицілився з-під пахви. У запальній каморі, на щастя, залишився порох. Гримнуло, з дула ригнув вогонь і дим. Атакуючи, вершник вилетів із сідла, мов спращий. Прямо під копита коней мадярів, які за ним гналися. Другий лицар, той, що мав тура в гербі, навис над рейневаном із піднятим для удару мечем. Та раптом напружився. Випустив меч і трензелі. Це один із німбуржців всадив йому солицю під пахву. Другий підбіг із ціпом, гепнув аж загуділо. З-під розчавленого, як сухий стручок армета, бризнула кров. «Дали ми їм!» – повторював возовий гетьман, похитуючись на ногах і стираючи з обличчя кров, що стікали з чуприни. «Дали ми їм!» На Майдані тріумфально репетували угорці. Шльонських лицарів, що втікали, ніхто не переслідував. Захмарилося. Убитих сілесців було четверо. Гуситів загинуло п'ятеро. Поранених було вдвічі більше. Перш ніж винесли трупи за огорожі, під Березовий гай один із поранених помер. Потрібна була велика яма. Беренгер Таулер, Росель Бартиз Фугельзангу, Генріх Барут, крокуючий чорний тур, Крістіан Дер, Троа Розис де Гуелс. Якийсь кінний стрілець, якийсь збройносець, якийсь адамець, якийсь зборжіл, якийсь рачок, яких марно чекатимуть вдома, якийсь Адамсове і якась речкова. Дайте мені рискаль, сказав серед тиші Самсон Медок. Я буду копати. Буду копати. Він загнав рискалю землю, сильно наступив, вирвав і перевернув брилу землі. Буду копати за спокуту. Бо я винен. І ні квітати з моя суперграсія сам капут Я пішов на війну з цікавості. Я міг стримати інших, не стримав. Міг повчати, міг маніпулювати. Міг копнути, кого треба в дупу. Міг, врешті-решт, маючи все десь сидіти на підскалі, поруч із маркету, міг разом з нею мовчати і дивитися, як тече Волтава. А я пішов на війну. З найнижчих мотивів, бо мене цікавила сама війна та людська натура. Отже, я винен у смерті тих, які тут лежать. І винен буду в тих смертях та нещастях, які ще тільки настануть. І тому, курва, я копатиму цю могилу. З цієї ями, де профунді скламо атте доміне, мізер ремейдеус. Помилуй мене, Боже, у своїй милості! У великому своєму милосерді зітримаю неправедність! Обмий мене з усієї моєї вини та очисти мене від гріха мого!» Від третього рядка він промовляв не сам. Інші теж копали. Дзержка задрімала. Її розбудили гучні голоси. Вона підняла голову, помацала навколо себе руками, відчула під пальцями перед пліччя Єленчань. Дівчина смикнула головою, сухо закашляла. «Є новини!» – говорив францисканець, який стояв у середині кола. Його ряса була підкочена, на ногах, замість постолів, чуботи для їзди верхи. Було видно, що він причволував прямо зі середу, з монастиря. «Є новини від наших братів, любінських святодухівців. – говориш, фратер. «Гусити напали на Хойнув у суботу перед неділею жубілата». «П'ять днів тому», – швидко підрахував хтось. «Господи, будь милостивий!» «А князь Рупрехт?» Ще до нападу втік з лицарством до Любіна, залишив хойнув на погибель. Кількагодинний обстріл запалювальними ядрами дав надзвичайні результати. Червоний півень шаленів на дахах садиб, у багатьох місцях палали також дерев'яні гурдиці на стінах, Вогонь спихав з них захисників ефективніше, ніж обстріл з арбалетів, пищали і тарасниць. Змушені гасити пожежі хойновчани не зуміли оборонити стіни, на які тепер дерлися юрми гуситів, та борити по обидва боки легницької брами, сирітки майже на всій довжині північної куртини. Бойові крики та вигуки раптом посилилися. Підпалена й обстріляна з бомбарди легницька брама затріщала. Одна і стулка повисла, друга звалилася, здійнявши сніп іскор. До брами з диким ревінням кинулася піхота. Ціпники Яна Блега, за ними спішена кіннота, чехи з Мерзліка та Отіка з Ложі. Моравці Товачовського і поляки пухали. Рейневон і Шарлей бігли з останніми. Цього разу ніхто не забороняв їм брати участь у бою. Зовсім навпаки. Щоб змусити хойновчан розтягнути оборону, Прокоп і краловець наказали взяти зброю всім, хто був здатний її носити. За брамою вони влетіли прямо у вогняну пещу пожежі, у возеньку вуличку між палаючими будинками. Захисників, які в цій вулиці намагалися чинити опір, умить перерізали, решта втекла. З півночі стихали постріли, а наростав вереск, було зрозуміло, що сирітки подолали мур і вдарлися у глиб міста. Вони вилетіли на продовгуватий ринок, перед ними виросла кам'яна брила костелу. І висока, затягнута димами, дзвіниця. Перш ніж вони встигли подумати, вежа плюнула в них вогнем і залізом. Рейневан бачив, як кулі та стріли зорюють землю навколо, як падають люди. Вереск оглушав. Він присів. Одному пораненому затиснув розірвану стрілою шийну артерію. Поруч качався і завивав другий якому куля з гантканони відірвала ногу нижче коліна. Третій звивався, з його живота цибаніла кров. Четвертий тільки здригався. «Ставай, Рене, не уперед, під дзвіницю!» Він не послухався. Зайнятий кровотечу, яку марно намагався зупинити. Коли поранений викашляв кров і помер, зайнявся тим, якому відірвало ногу. Дер сорочку на смужки перев'язував, прочищав, поранений вив. Спалаючи у будинку, вискочив чоловік з дротиком, за ним вибіг підліток у надпаленому одязі, який ніс песика. Чоловіку він негайно розтовкли голову ціпом. Підлітка вістрям з писа пришпилили до дверей. Наскрізь, разом з песиком. Підліток повис на списі, песик смикався, скімлив, молотив повітря передніми лапами. Риніван перев'язував. Під затягнутим димами костелом який, зяяв вогнем, клубилися атакуючи. З дзвіниці далі стріляли, кулі та стріли свистіли в повітрі. «Гір на них!» З бічної вулички, женучі перед собою, кладучі трупом хойнувчан, що в паніці втікали, вилетіли сирідки, осмалені чорні, як черти. Шарлей шарпнув рейнувана за плече. Той залишив перев'язаного, побіг перескакуючи трупи. Однак на ринку під костелом бій уже було закінчено. Захисників дзвіниці, серед них чимало жінок і дітей, витягли з будинку, зігнали під мур. Там був Ярослав з Буковини, який роздавав накази. Звуки різанини, що долітали з південного боку міста, заглушали його голос. Але жест, який він зробив, сумнівів не залишав. Бранців зігнали в купу, притиснули до муру. Витягали з купи по одному, по двоє, кидали на коліна і вбивали. Кров текла руча ями, пливла пінною рікою, виполіскуючи зі стічних канав січку та гній. «Змилуйтесь, люди!» – завила кинута на коліна Міщенка в бурі спідниці. «За що? Чому? Ради Бога, ж. Удар пелиці розтрищив їй голову, як яблуко. Вона впала, не застогнавши. «За те, що я кликав, і ніхто відповіді не давав!» – пояснив Прокоп голий, який стояв поруч. «Говорив я!» «І не чули ви? Чинили лихе в моїх очах і вибрали те, чого я не жадав. Тому призначаю вас під меч. Усі загинете в різні». «Браття, божі воїни!» – завелав Криловець. «Не давати пардону, нікого не щадити, всіх під ніж різати, а місце спалити. Спалити до голої землі, нехай сто років тут навіть пирі не виросте. Вогонь з гудінням вистрелив понад дахами Хойнува. Але менти тих, кого вбивали, здінялися ще вище, високо, понад клуби диму. «Спаливши хойнов, переповідав далі Чернець, – і вимордувавши всіх мешканців, гусити знову повернули з Гожлицьким трактом, пішли на Болиславець. почувши звістку, що надходять люди повтікали в ліси, власними руками підпаливши місто. «Ісусе Христе!» врославський торговець перехрестився, але тут же його обличчя просвітліло. «Хм, «Якщо Прокоп пішов на Болеславець з Гожлецьким трактом, значить залишить нас у спокої, йде на лужицю!» Гарна надія!» – заперечив мінорит серед зітхань зібраних. Прокоп з-під Болеславця знову повернув на Шльонськ, ударив на Любін. «Христ це будь милосердний!» Прозвучали голоси «Год ербарме!» er «Ще вчора!» Чернець склав руки. Любін тримався. Підгороддя стояло у вогні, палало і саме місто. У нападники метали на дахи вогнисті ядра, але боронилися мужньо, відбивали штурми. Звістки схойново мусили дійти. Знають любіняни, що їх чекає, якщо піддадуться, то й тримаються. Рівтом там глибокий», – буркнув старший солдат. Мури всім сім ліктів висотою, баш, понад десяток. Втримається, якщо дух у них не впаде. Втримається. Дав би Бог. Еленча дрижала і зойкала крізь сон. Дзешка, попри посилені старання, все-таки не змогла не задрімати. Зі сну її вирвало шарпання. Тим, хто шарпнув, виявився її власний підлеглий і працівник Собек Снорбейн. Снорбейн командував групою конюхів які з наказу Дзержки об'їжджали дороги та бездоріжжя в пошуках загублених і безхазяйних коней, особливо породистих жеребців та лицарських дистрія, доброго розплідного матеріалу для скалецького табуна. Але інші, яка, слухаючи накази Стурбейнові, робила великі очі та мимовольні міни, Дзержка настільки ж коротко, наскільки дохідливо пояснила, що марнувати вигоду гріх, Безкорислива великодушність добра, але по вихідних днях, а взагалі-то коней, буде повернено, якщо власник знайдеться і зуміє довести свої права. Але інше не ставило запитань. Більше, що невдовзі після цього Дзержка організовувала табір для біженців, присвячуючи йому безлишку як святкові, так і робочі дні. «Пані!» Собик Снурби нахилився до вуха торговки кіньми. «Добре, йдуть чехи. Спалили передмісті сцінаве». Порядь пороховиці, гусити йдуть на Вроцлав, значиться, сюдою пройдуть. Дзешка де негайно прийшла до тями, пружно встала. Сідла наших коней, собаку Єленчо, вставай. Що? Вставай, я йду на хвильку до чинців, як повернуся, ти маєш бути готова. Утікаємо звідси, гусити йдуть. А кончу аж так, треба спішити, звідси до проховиць. «Я знаю, скільки звідси до проховець!» – урвала Дзержка. «А спішити конча! Гусицький роз'їзд, повір мені, може з'явитися тут кожної миті. Деякі з чехів…» – вона обірвала, подивилася на Снорбейна. «Деякі з них, – буркнула вона, – їздять на холерно добрих конях». «Ісуса!» – зітхнув Ян Креловець, «Серед моря це місто стоїть чи як?» «Це Одра та її рукав». Показав на широко розлиті води Урбан Горн. А це Олава, вона оточує місто з півдня. І непогано захищає підступ. Оцінив гіра зіржечиці. Можна сказати, стіни не треба. Але вони є, промовив Блажий скралуб. Причому могутні, башт теж не бракує. А що вже дзвіниць, майже як у Празі. О той перший, показав хвилючий знанням Горн, це святий Миколай на щепені, а он де миколайська брама. А той великий костел з високою дзвіницею. Це фара святої Ешбети. А другий, не менш показний, теж фарний Марії Магдалини. Ота вежа це ратуша, а отой костел. Це свята Дорота. Безпристрасно продовжив за нього Прокоп голий, який видно не гірше Вроцлав. А там на острові п'ясик. Храм Діви Марії. За п'ясиком є острів Тумський. На ньому колегіати Святого Христа. Поруч Кафедральний собор, який все ще будується. Ген далеко. Олбін – великий монастир премонстрантів. А воно свята Катажина. І домініканський святий Войцех. Задоволені? Вже все знаєте? Чудово. Бо зблизька вроцлавських костелів не роздивитись. Принаймні не цього разу. Це зрозуміло. Кивнув головою Ян Товачовський з Цимбурга. «Було би безумством ударити на місто». «Чоловіче маловірний!» – скривився і сплюнув Прокупик. «Якби його що я думав так, як ти, Єрихон стояв би понині. Це сила Божа руйнує стіни». «Ну, ближте Бога!» – спокійно перебив Добко Пухала. «Єрихон чи не Єрихон? Штурмувати зараз, Врослав!» Міг би тільки той, хто зовсім позбавлений розуму. Гусицькі воєначальники забурчали. У більшості вони погоджувалися з думками моравці і поляка. Однак блиски в очах криловця Яна Блега і Отіка з ложі свідчили, що якби що, то вони б раду спробували. «Однак ми прийшли досить здалеку під це гніздо Антихриста». Прокоп, як завжди, не прогавив блисків. За нами такий далекий і важкий шлях, що було би гріхом не дати антихристові релігійного повчання. Перед ними під пагорбком текла в неглибокій долині ріка Шленза, широкої по весняному розлита на луни, по яких бродили бузьки. Березини вже зеленіли красивою свіжою весняною зеленю, густо покрилися цвітом черемха. На лугах цвіли калюжниці і жовтеці. Жовтіли цілі килими кульбаб. Рейнева оглянувся Головні сили табору і сиріток переходили бищицю захопленим мостом у Лешниці, біля митної палати, яка вже догорала. «Ми дамо вороцлав'янам і єпископу Антихристу показовий урок», – продовжив Прокоп. «А те сільце під пагорком, як називається?» «Жерники, добрий пане». Поспішив пояснити один з послужливих селян провідників. А у отамка мухобур. Спалити обидва. Займися цим брати пухало. О, а там я бачу млин, там другий, там село і там село, а там що. Костелик? Брати селаво. слухай, брате прокопе. Не минуло й години, як у небо здійнялися вогні й дими, а свіже травневе повітря стало задушливим від смороду горілого. Та война песі, та мійна тесі, сіла би мема наймиліші. Ця війна піша, вона мене не тішить, Тішила би мене моя наймиліша. У репертуарі похідних пісень армії Прокопа почали помітно переважати дедалі сумніші тексти. Втомленість війною все виразніше давалися в знаки. Залишивши за спиною Вроцлав, вони йшли на південь, маючи праворуч Ленджу, яка раптово і грізно виростала з плаского ландшафту. Вершичок гори, хоч зовсім не небосяжний, як завжди, тонув у розтягнутих хмарах. Це виглядало так, ніби хмари, що пливли небом, чіплялися за вершину і залишалися на ній, упіймані і заякорені. Вони марширували на стрелі, незембиці. Досить швидко, небагато навіть грабували. Щиро кажучи, вже мало що лишалося грабувати. Енколда з жампаха, якого залишили з залогою в шленжанському анклаві, не сидів без діла в замку, часто виїжджав, плюндрував усе, що можна було сплюндрувати, і палив усе, що займалося. Ксіонзи та ченці, що толіпалися там і сям на придорожніх деревах, швидше за все теж мали бути записані на рахунок колди, хоча не можна було виключати ініціатив знизу місцевої сільської громади, яка часто користалася нагодою щоб розрахуватися з Плебаном або монастирем за давні образи. Рейневан тремтів від страху за білий костел, покладав надію на угоду, укладену з патриціатом Счеліна і князем Молави. І на густі ліси, що ховали монастир. Вигляд зембець, що викликав спогад про Аделю та князя Яна, подіяв на нього як червона плахта на бика. Він спробував порозмовляти з Прокопом, сподіваючись переконати його – порушити угоду з Яном і напасти на місто. Прокоп не хотів слухати. Усе, чого він досяг, це дозволу приєднатися до кінноти добка Пухали, яка не покоїла околицю виласками. Прокоп не заперечував. Йому Рейневан уже не був потрібен, а Рейневан зганяв злість, палячи разом з поляками села і фільварки під зембицями. 5 травня, наступного дня після святого Флоріани, до Гусицького табору приїхало дивне посольство. Кілька багатовбраних городян, кілька духовних осіб високого рангу, кілька лицарів, у тому числі, судячи з гербів, Цедліц, Рейхенбах і Больц, до того ж якийсь польський топорчик. Усе це товариство протягом кількох нічних годин вело секретні переговори з Прокопом, Ярославом з Буковини і Криловцем у єдиному вцілілому будинку-фільварку цистерціанців. Коли на світанку Прокоп давав наказ виступати, усе з'ясувалося, було укладено наступні угоди. Після Яна Зембецького, Бернарда Немодлінського та Людвіга Олавського свої маєтки вирішили рятувати договорами Гелена Ратиборська, Пшимко-Павський, Кеско-Свенцимський і Болько-Цешинський. Ці переговори зі шльонськими князями посилили серед війська плітку, що це кінець рейду – що настав час повертатися. Ходили чутки, що похід на низок і наказав Прокоп буде продовжено до опави, а звідти військо рушить прямісінько на Мораву, до Одри. «Може бути, що на Зелені свята вже будемо вдома», підтвердив чутку Добко Пухала, коли його запитали. «У тому разі варто було б ще щось запалити, а?» додав він, підморгнувши Ринованові. Ах, мій смутко міти жалю, я не можу того знати, де ніч ліг мій перший мати душі і тіло покидати. Небо затягло чорними хмарами, віяв холодний вітер, часом мрячий дощ, гострий, мов голочки. Погода явно впливала на пісні, що їх підспівували поляки. Світ ми, брехливий, повідав, що я довго жити мав. Вчора ми того не сказав, що я довго жити бути мав. Метою пухали були село Берцдорф, гранг'я Генріківського монастиря. Сам монастир захищала зембецька угода. Бажаючи за одним махом пустити з димом князівський фільварок в Онстрежній, якимсь чином уцілілий костелек у Вігансдорфі, але не залишитися далеко позаду завіском, яке ж парку йшло на низу, Добко поділив загін на три бойові групи. Рейневан Самсон залишилися при командирові. Шарлей не брав участі в акції, він страждав на бігунку таку сильну, що її не могло стримати навіть магічні ліки. Вони їхали навпростець, видолонками, под дно яких текли струмки, притоки Олеви, що гнали темно від торфу воду через кам'яні перекати і завали зі старих стовбурів. Над одним із таких струмків Рейнован побачив пралю. Її не помітив ніхто, крім нього і Самсона, а вона хоча загін перетинав струмінь усього за якихось двадцять кроків від неї, взагалі не підвела голови. Вона була дуже худа, худину фігури додатково підкреслювала тісна сукня. Обличчя Рейневан не бачив. Воно було повністю заховане під довгим, прямим, темним волоссям, яке спадало аж до води, над якою вона прала, повільна течія пестила його. У восково-білих, загарнурених аж по лікті руках вона тримала сорочку або гезло, Терла й товкла ритмічними жахливо повільними рухами, згизла, мов дим, вибухали пульсуючі хмарки крові. Кров вилася у воді, забарвлювала її в темно-червоний колір, рожевою піною мивала коліна кони. Повіяв вітер. Злий вихор засмикав зеленим уже гіллям, зірвав зі схилу яру куряву торішнього засохлого бур'яну. Рейневан і Самсон замружили очі, коли їх розплющили. Видиво зникло. Але водою далі текла кров. Якийсь час вони мовчали. Ідемо. Самсон нарешті відкашлявся. «Чи вертаємося?» Рейневан не відповів. Ударив коня шпорами, поспішаючись за й поляками, які вже зникали серед зеленіючих вільг. Біля наступного яру вони потрапили у засідку. З протилежного схилу з чагарнику Гримнули постріли, дзенькнули тятиви, на поляків упав дощ, куль і стріл. Закричали люди, заврищали коні, кілька стело дуба падаючи вниз над нояру. Між ними був кінь Самсона. «Ховатися!» – гаркнув Пухала. «С коней ховатися!» Цягарник знову заспівав дзенькотом тятив. Знову засичали стріли. Рейневан відчув удар у плече, такий сильний, що звалився на землю. Невдало, назасланий мокрим листям схил. Листя було слизьке, як мило. Він з'їхав по ньому на дно, лише там, намагаючись піднятися, побачив оперення стріли, що стирчало під ключицею. Господи, тільки щоб не артерія, подумав він, перш ніж його пройняла слабкість. Він бачив, як Самсон виборсується з під убитого коня, як піднімається, встає, як падає з закривавленою головою що перш ніж з чагарнику відзвучав оглушливий гуркіт рушниці. Рейневон закричав. Крик був заглушений черговим залпом із пищалий. Западнену цілком затягнуло димом. Свистіли стріли. Завивали поранені. Хоч руки й ноги були, мов солом'яні, а кожен рух викликав спазми болю, Рейневон доповз до Самсона. Навколо голови гіганта вже встигли розлитися велика калюжа крові, але Рейневан бачив, що куля тільки ковзнула по скроні. «Череп», – подумав він, – «череп може бути все-таки ушкоджений до біса, та він, напевно, ушкоджений, його очі». Очі Самсона оповиті млою раптом затанцювали в очних ямах. Ошелешений Рейневан побачив, як голова велетня затряслася, губи скривилися, з них потекла слина. З горла здавалося зараз почне рватися крик. «Темно!» Зебелькотів він невиразно, не своїм голосом. «Темно, похмуро! Ісусе, де я? Тут ніч! Хочу додому! Додому! Де я?» Риневан, наляканий, притиснув до його кровоточивої скроні долоню. Прошепотів, радше проскрипів заявчену формулу Черволкмени. Він відчував, як його охоплює холод, що поширюється від плеча, від стріли, що стерчить під ключицею. Самсон шарпнувся. Махнув рукою, ніби щось відганяв. Раптом подивився притомніше, розумніше. «Реневане!» Важко дихаючи вимовив він. «Щось, щось зі мною діється. Поки можу, скажу тобі. Мушу тобі сказати». «Лежи спокійно!» рейниван від болю кусав губи. «Лежи!» Очі Самсона за одну секунду заснувалися і млою тривогою. Велетин заквилив, заридав. Згорнувся у позі плоду. Заміна стається. Голова Рейнева найшла обертом. В ній пролітали спогади і асоціації. Хтось від нас іде, хтось до нас приходить. Монастирський дурник повертається з пітьми, у яку помандрував, повертається в свою земну оболонку. Неготьом, що звикло крокувати в пітьмі, відходить у пітьму, повертається до себе. Мандрівець Віатор повертається до себе, те, що не вдалося чарівникам, на моїх очах чинить смерть. Біль напружив його знову. Спазм стиснув легені і гортань, повністю позбавив панування над ногами. Тремтячою рукою він обмацав спину. Як він і сподівався, з його лопатки стирчав наконечник і сильно звідти лилося. Гей, ви, курдячі сини!» – гукнув хтось із чагарнику за яром. «Єретики! пса віри, безбожні. «Самі ви, курвічі сини!» – гукнув у відповідь з другого боку Яру Добкопухкала. «Папісти, грані! Хочете битися? То ходіть, курва, ваша мать, на наш бік! Ходіть ви, курва, ваша мать, на наш! Ми накопаємо вас у дупу! Це ми накопаємо вас у дупу!» Здавалося, що мало вишуканий і до болю тривіальний обмін думками триватиме до безкінечності, але не тривав. Пухкала запитав з недовіри голос із чагарнику. «Добислав Пухкала? Винявчик? А хто курви От то Ностіць. Ну, курва, Грюнвальд! Грюнвальд, день розіслання апостолів 1410-й». В якийсь час панувала тиша. Однак вітер доносив запах тліючих гнотів. «Ей, Пухкала, певно не будемо скакати один одному до горла». «Ми ж комбатанти, а в одній битві воювали. Не годить, щобся мать». «Ніяк не годиться. Ми ж комбатанти. Ну то що, ми своєю, а ви своєю дорогою. Що скажеш, Настіс? «Може так і бути. Мене в ямі поранень. Як візьму, то вони в мене дуба вріжуть по дорозі. Потурбуєшся?» «Слава лицаря! Ми ж комбатанти». Рини в не знаючи, звідки Бересили, Безперервно повторюючи заклинання, нарешті зупинив кровотечу з голови Самсона і з'ясував, що сам просто таки плаває в крові. В очах йому потемніло, він уже не відчував болю, бо землів.